Tervehdysystävät, nyt on aika puhua ja avata vähän sitä, mitä Jumala on profeetallisesti näyttänyt tähän ajanjaksoon, minkä me olemme alkaneet elää juuri nyt. Eli vuoteen, hebrealaiseen vuoteen 5782, joka vaihtui tuossa syyskuun alkupuolella länsimaisen kalenterin mukaan. Ensin ihan muutama perusasia ennen kuin lähdetään liikkeelle. Haluan julistaa, että Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Hebrealaiskirja 13.8 sanoo todella, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja vielä voi lisätä siihen Jaakobin kirjan 1, 17 jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta amen eli me voidaan luottaa todella iankaikkiseen samaan samanlaiseen jumalaan nyt ja aina ja hänen sanaansa jonka hän on antanut ilmoituksen meille raamatussa hän on muuttumaton, pysyvä ja siihen me nojataan. Me eletään nyt ajassa, mutta Jumala elää ajattomuudessa. Kaikki valtias haluaa kuitenkin meidän ymmärtävän tätä meidän elämämme aikaa, elämämme aikaa oikein. Puhutaan Isaskarin voitelusta. Ensimmäinen aikakirja 12-33. Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät, mitä aika vaati ja tiesivät, mitä Israelin oli tehtävä. Eli ymmärtää aika ja ymmärtää ajanjaksoja on myös avain niihin voittoihin henkilökohtaisessa elämässä kuin yhteisöiden ja profeetan tehtävässä. Avain on ymmärtää aika. Isaskarin sukukunta on profetaalinen sukukunta, joka kulki Juudan jälkeen seuraavana Israelin valtaessa erämaassa. Otetaan vastaan tämä erityinen voitelu, mitä me tarvitaan juuri tähän hetkeen. Jumala haluaa antaa meille ymmärryksen aikaan, mitä tehdä kussakin ajanjaksossa. Otetaan se vastaan. Vuoden 5781, eli 2021 vuonna, Jumala haluaa ja halusi johdattaa ihmiset lähelle häntä, jotta me voidaan valmistautua tulevaan. Jumala tahtoo ohjata, varustaa ja varottaa ennen kuin toimii. Meillä on ollut nyt korona-aika. Vihollisen suunnitelmat on ollut hajottaa Jeesuksen seuraajia yhteydestä erilleen, jotta me voitaisiin, eikä pystyttäisi ykseyden hengessä kollektiivisesti toisia vahvistaa ja varustautua mi mi kun tähän alkavaan vuoteen 5782. Jossain paikoissa Vihollinen on onnistunut tässä todella hyvin. On pelkoa ja eristäytyneisyyttä, mutta on yhteisö ja ja kunnia Jumalalle, jotka ovat valmistautuneet tulevaan aikaan, eli siihen sotaan ja niihin haasteihin, joihin me ollaan nyt menossa. Meidän tulee valmistautua, me saadaan valmistautua. Ja kun me valmistaudutaan Jumalan kanssa kaikkeen siihen, mitä on tulossa, me saadaan olla siunattuja, turvattuja ja elää jumalan suosiossa. Amen. Eli nyt on alkanut Jumalan kalenterin hebrealaisen kalenterin vuosi 5782. Käydään hetki tätä, tätä vuotta läpi, mitä se pitää sisällään, mitä tuo kirjaimet kertovat meille eh, kuvina hebrealaisina asioina. Eli 80 luku, missä me ollaan nyt, länsimaisessa kalenterissa siis 20 luku, on hebrealaisen kirjaimen Bein, P -E suun ja puheen vuosikymmen. Eli puhua asioita näkyväksi. Me suussa on luovaa voimaa. Kielessä meillä on vallassa elämä ja kuolema. Ja Jumala on nyt yhä voimallisen alkanut meitä opettaa, mitä puhua, milloin puhua ja myös, että milloin tulee olla hiljaa. Toi Bet-kirjain, joka on nyt sitten kirjain kaksi, on kuva teltasta, joka on läsnäolon paikka. On kuin koti. Teltta on kuin suoja, missä läsnäolo on. On kuin koti, missä on turvallista olla. Teltta on kuin pyhäkkö, Jumalan huone. Bet on jälleen uusi aloituskohta. Onhan se ensimmäinen kirjain tuorassa ensimmäinen kirjain raamatussa. Kuten sanotaan, alussa oli. Tämä sana alussa on, on hebraaks bereshit, joka on todella ensimmäinen on tuossa torossa. Ja Aakkosissa toinen kirjain, eli, eli, eli Aakkosten toinen kirja on siis ensimmäinen kirjan raamatussa. Bet on kuin uusi alku, uusi aloituskohta. Ja tämä tuleva vuosi, mitä me nyt on alettu elää, tämä on monelle uusi aloituskohta. Ja erityisesti, koska tämä on myös kohta, puhutaan rakentamisen vuosi, uusi aloituskohta. Koko seurakunnalle. Jeesus siterasi Jesaja 56 ja 7, joka sanoo näin. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhdinsa minun alttarina ovat minulle mieluisia, sillä minun huonettani on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Eli Jeesus siterasi tätä muun muassa Markuksen evankeliumissa luvussa 11 ja 17. Hän sanoi, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikkien kansojen rukoushuone. Tämä on mielenkiintoista. Jesaja käytti kahdesti sanaa bayith, eli b a i t h mikä tarkoittaa taloa huonetta. Ja se tavataan, bet jod tav. Ja tämä tulee taas juurisanasta, joka tarkoittaa perustaa ja rakentaa. No nyt tuo bet Tarkoittaa todella perustaa jotain, rakentaa jotakin tai uudelleen rakentaa jotakin. Läsnäolon paikkaa. Luoma kunta on sisällä Jumalan pysyvässä läsnäolossa. Jod on yhtä kuin Jumalan käsi, muutos vaihe Ja kirjain tai merkki Taav. On viimeinen hebrealaisessa aakkosessa oleva kirjain. Kuvaa uutta elämää, uusia alkuja, Jumalan täyteys, joka tekee uusia asioita maan päällä. Jumala siis tekee uutta, joka tulee olemaan parasta, mitä koskaan on ollut. Eli tuo sana... Rukoushuone hebraaks on sekä kirjain, joka on ensimmäinen raamatun kirjain, Bereshit, ja sekä viimeinen hebraalissa aakkosissa oleva kirjain, Taav, siis erityinen aika, joka julistaa mulle, Jumala on ensimmäinen ja viimeinen ja hallitsee kaikkea. Eli tämä on rukoushuoneen aika. Jumala tulee laskemaan kirkkauttaan ja nostamaan Daavidin hallinnollista järjestystä, jolloin rukoushuone toimii Daavidin mallin mukaan, käyttäen huikeeta auktoriteettia. Tilanteet tulevat muuttumaan, kansat tulevat muuttumaan. Ja tähän haluan vielä sanoa, että me monesti ajatellaan Daavidin järjestyksestä ainoastaan palvontaa ja ylistystä, mutta Daavidin järjestys minkä mukaan hän haluaa rakentaa huoneensa, rukoushuoneensa, tähän aikaan, puhumois hallinnollisesta järjestyksestä. Ja onhan meille luvattu, profetoitu Suomen maalle, että koko Eurooppa tulee katsomaan myös tulevina vuosina niitä hallinnollisia asioita, mitä Suomessa tapahtuu. Siis elämme todella merkittävää aikaa, ja nimenomaan Suomen näkökulmalta. Eli me tullaan näkemään vuoden 5782 Jumalan pysymän asumuksen vuonna. Jumala tuo uutta elämää Kristuksen ruumiiseen, koska seurakunta on kärsinyt hiljaisesta kuolemasta pitkän aikaa. Vuonna 2021, eli kuluvana heprealaisen länsimaisen kalenterin vuotena, on tuonut mukanaan paljon haasteita, ravisteluja, jotta todellinen seurakunta nousee esiin ja harhautunut huomataan. Ja harhautunut korjaa itsensä takaisin Jumalan linjaan. Eli on erottelun aikaa. Seurakunnan selkänärka nousee esiin. Paineen alla todellisen seurakunnan selkäranka kannattelee. Seurakunta ja sen apostolinen johto alkaa julistamaan ja julistaa jo nyt. Nyt riittää. Emme enää ole saatanan tallattava ovimatto. Seurakunta nousee siihen voimaan, mihin Jumala on sen tarkoittanut. Jumala tuo uutta elämää ja uuden alun Kristuksen ruumiille. Tulee olemaan Jumalan pysyvän läsnäolon vuosi. Teltta kuvaa Jumalan ylitsevuotavaa läsnäolon paikkaa. Nyt ei enää ole vain hyviä kokouksia siellä sun täällä, jotka on ihana asia sekin, vaan Jumala haluaa tehdä vierailusta pysyvän läsnäolon paikan. Ei enää vierailuja, vaan pysyvää läsnäolon kirkkautta. Eli Jumala haluaa jälleen ilmestyä talossaan paikassaan. Ja palvontapaikoista tulee kirkkauden ilmestymisen paikkoja. Nyt on aika, Jumala haluaa herätellä ja antaa elämää passivoituneille ihmisille ja yhteisöille. On aika rakentaa palvontaalttari ja pitää siellä tuli palamassa koko ajan, eikä antaa sen koskaan sammua. Ja antaa itsensä elävänä uhrina Jumalalle läheinen yhteys jumalan kanssa henkilökohtaisesti ja yhteisöllisesti nyt mennään syvemmälle roomalaiskirje 12 ja 1 sanoo jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet antakaa ruumiine eläväksi pyhäksi jumalalle mieluisaksi uhriksi ja tämä on teidän järjellinen jumalan palveluksemme palveluksenne Tämä on siis korkein palvontamme Jeesukselle. Antaa itsemme. Ä, Eli Jeesus on meidän alttari kokonaan. Antaa Jumalalle täysi hallintavalta. Me ollaan uhri, elävä uhri. Se on meidän korkein Jumalan palvontamme antaa itsemme kokonaan Jeesus alttarille ja Jumala sytyttää sen jälkeen tulen siihen alttariin. Ja meidän tehtävä on sen jälkeen pitää tulta yllä, pitää se palamassa eikä antaa koskaan sammua. No, tuo sana bet, eli kaksi, tarkoittaa myös olla jossain sisällä. Jumala haluaa olla sisällä pyhän hengen temppelissä, siis meissä. Ilmestysmajassa, läsnäolon paikassa, paikassa hänen teltassaan. Me olemme Jumalan elävä ja hengittävä ilmestysmaja. Olemme karkottaneet Jumalan läsnäolon pois jo liian kauan. Nyt Jumala haluaa tulla takaisin läsnäolon paikkaansa. Kun me sanotaan, että me halutaan olla kasvoista kasvoihin Jumalan kanssa, se tarkoittaa, että me halutaan olla hänen läsnäolossaan. Ja tämä on se vuosi, jolloin Jumala haluaa takaisin keskellemme, palvontapaikkaan, tuoden tuoretta elämää meidän keskelle. Kirkkauden, kirkkaus meissä, pyhän hengen temppelissä, kirkkaus rukoushuoneessa, tuli palvonta -alttari. Jumalalla on myös oma ajan kiertokulkunsa. Se on ollut alusta asti ja se tulee olemaan loppuun asti, koska Jumala on muuttumaton. Jumalalle tärkeä päivä viikoittain on sapatti, joka on erotettu aika Jumalalle. Henkilökohtaisesti itse ajattelen sapatista, että mä vietän yhden päivän viikossa antautuen. Ollen Jumalan kanssa, mietiskellen hänen hyvyyttään, hänen sanansa ja lepään taas seuraavaa viikkoa varten. No kuukausittainen tärkeä päivä Jumalalle on niin sanottu uuden kuun juhla ja tätä vietettiin aina hebrealaisen kalenterin kuun vaihteessa. Jeesus myös vietti tätä eli ensi hedelmän juhlaa, jolloin tuotiin Jumalan eteen sadon parhaimistoa, juhlittiin Jumalan hyvyyttä sekä kuunneltiin profeettoja, että mitä Jumala puhuu seuraavalle kuukaudelle osataan silloin suunnata siunauksia kohti ja varoa vihollisen juonia. No vuosittaiset jumalalle tärkeät juhlaajat ovat pääsiäinen, helluntai ja lehtimaja juhla. juhla kotoisammin lehtimaja juhla. Tällöin tultiin yhteen ja juhlittiin Jumalan kaikki valtiutta ja hyvyyttä. Ja kaikkea tätä edellä mainittua kutsutaan Jumalan ajan kiertokulluksi, johon Jumala on sitoutunut itse. Tuomaan sinne siunaukset, suojan ja ohjauksen. No tämän lisäksi Jumalalla on vielä joka 50. vuosi heprealaisen kalenterin ajanlaskun alusta niin sanottu jubilee eli riemuvuosi. Ja sitten vielä yksi, joka on tärkeä. Joka seitsemäs vuosi on Smitta vuosi, joka on erityisen merkityksellinen Sapatti vuosi. Ja ystävät, nyt on juuri Smitta vuosi. Mitä se tarkoittaa? Kolmas Mooseksen kirja 25-3-5 sanoo: Kuudentena päivänä kylvä peltosi ja kuudentena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa sen sato. Mutta seitsemäntenä vuotena maalla olkoon levon aika, Herran sapatti. Älä kylvä silloin peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. Älä korjaa leikatun viljasi jälkikasvua, äläkä poimi rypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viiniköynnöksissä. Silloin maalla on levon vuosi. Eli oli uskon ja levon vuosi. Ja Jumala etsii niitä. Etsi silloin ja etsii edelleen, jotka luottavat häneen ja ovat uskollisia, sillä he saavat periä siunaukset. No, Smiitalla on myös toinen puoli, eli niin sanottu kirouksen puoli. Kolmas Mooseksen kirja 26, 43. Mutta tulkoon maa ensin tyhjäksi heistä ja saakoon nauttia sapateistaan. Kun he eivät ole siellä, heidän on sovitettava syyllisyytensä juuri sen tähden, että he ovat hylänneet minun säädökseni ja inhonneet minun lakejani. Eli Israelin tuomio linkittyi seitsemän vuoden jaksoihin. Jumala suojeli ja varusti ihmiset tätä seitsemättä vuotta varten. He ovat, kun he olivat kuuliaisia ja luottivat Jumalaan, niin Jumala huolehti omistaa. Tämä niin sanottu Smittävuosi on todella erityinen, erikoinen vuosi. Mä otan kolme edellistä Smittävuotta tähän lyhyesti esimerkiksi. Vuonna 2000-2001 länsimaisen kalenterin mukaan, koska aina sanotaan kaksi vuosilukua, koska siellä sen keskellä, länsimaisen kalenterin keskellä, äh, tai aina vaihtuu Jumalan kalenterin eli hebrealisen kalenterin vuosi. Oli vuosi ja 37 prosenttia Yhdysvaltojen pörssikursseista romahti. Ja tornit romahti myös tämän vuoden sisällä 11. päivä syyskuuta länsimaisen kalenterin mukaan. Ja maailmanlaajuinen taloustaantuma heti terroristitekojen jälkeen. Voi voi. Seuraava smiittavuosi oli 2007-2008. Silloin 50 prosenttia Yhdysvaltojen pörseistä romahti ja maailmanlaajuinen taloustaantuma tuli esille. No edellinen smiittavuosi oli 2014-2015, jolloin oli osakemarkkinoiden jyrkkä lasku aivan smiittavuoden lopussa ja silloin Kiinan Talous romahti. Tässä oli kolme esimerkkiä, en ottanut enempää, vaan kolme viimeistä ennen tätä vuotta, missä me nyt elämme. Tapahtui erilaisia asioita. Me emme tiedä, mitä tänä smith vuonna tapahtuu, mutta kiertokulku näyttää usein toistuvan talousongelmaan, taloushaasteisiin. Ja me ymmärrämme kaikki, että ongelmia näyttää olevan tulossa. Maat on suurissa veloissa koronan ja kaiken muun tapahtuneen johdosta. Kysymys kuuluukin, kuinka linjaudumme nyt sanan ja hengen mukaan. Mulle katson tätä vuotta erityisesti profetaalisesta perspektiivistä uuden liiton ihmisenä. Ja sen sanoma mulle on luota koko ajan Jumalaan, vaikka olisi millaisia haasteita ja taisteluita. Ajattele aina asioita Jumalan näkökulmalta ja vastaan ota siunauksia. Nyt meidän on aika, ei vaan puhua. Ikävistä asioista, pelottavista jutuista, vaan meidän on aika valmistautua, koska me saadaan olla, kun me ollaan Jeesuksessa. Me saadaan elää Jumalan turvassa, ohjauksessa ja suosiossa. Tämä kokosmiitta on mulle profetaalinen kuva siitä, että Jumala vaan kutsuu meitä olemaan enemmän ja enemmän Kuuliaisia hänelle. Hän siunaa meitä jopa taloudellisesti haastavina aikoina. Hoidetaan taloutemme ja kaiken muunkin kuntoon Jumalan mielenmukaisella tavalla. Ollaan siellä, missä Jumala haluaa meidän olevan ja tehdään niitä asioita, joita Jumala haluaa meidän tekevän. Hän haluaa turvata ja suojata. Ja niin kuin sanotaan kolmas Mooseksen kirja 25, voi lukea jakeet 18 ja 19, sanotaan toimikaa siis minun lakieni mukaan, noudattakaa minun säännöksiä ja tehkää niiden mukaan, niin saatte asua maassa turvallisesti. Silloin maa antaa satonsa ja te saatte syödä kylliksenne ja voitte asua maassa turvallisesti. Kuinka ihmeessä, kun ei viljellä, voidaan pitää maa turvassa vihollisen invaasiolta? Jumala suojaa ja turvaa, kun kunnioitamme häntä. Muistetaan aina, mitä Jeesus sanoi, mikä on tärkeintä ja suurinta meidän elämässä. On rakastaa Herraa meidän Jumalaamme. Koko sydämellä, koko sielulla, kaikella ymmärryksellä ja voimalla. Rakastetaan Jumalaa. Pidetään se asia ensimmäisenä ja suurimpana aina, joka tilanteessa. Palvotaan häntä, tuodaan hänelle kiitosta, ollaan hänen läsnäolossaan. Tämän vuoden opetus mun mielestäni on luota ja ole kuulijainen Jumalalle. Tee asioita hänen osoittamalla tavallaan. Älä yritä omavoimaisesti, vaan nöyry Jumalan edessä. Hän huolehtii. Tämä vuosi tarkoittaa kuin avattu nyrkki päästä irti. Sä voit oikein miettiä, mitä sun nyrkissä on, kun sä puristat sen kiinni. Siellä voi olla häpeää, pelkoa, toivottomuutta, ahdistusta, mitä ikinä. Siellä voi olla vanhoja traditioita, vanhoja tapoja. Ja nyt tämä vuosi on, he kuvaavat sitä, avattu nyrkki, avaa nyrkki ja päästä irti. Niin Jumala antaa niitä asioita sulle, mitä hän on sulle parhaaksi tällä hetkellä. Ei pidetä kiinni omavoimaisesti omista jutuista oman järjen päätelmiemme mukaan, vaan avataan nyrkki ikään kuin kuvanollista päästetään irti. Jumala huolehtii meistä haastavinakin aikoina. Jumala suojaa meitä viholliselta. Eli missä ajassa me eletään? Nyt koko sydämiset julistavat. Ja ylistävät, koska Juuda menee aina ensin. Rukoushuone rakentuu, on rakentamisen aika. Pyhän hengen temppeleitä, rukoushuoneita, Daavidin malli mukaan. Ja kun me ollaan tässä, niin Jumala ilmestyy, Jumala tuo kirkkautensa. Ja kun me julistetaan niitä Jumalan antamia asetuksia, ollaan Jumalan kanssa samaa mieltä ja julistetaan niitä, niin me saadaan käyttää erityistä auktoriteettia näinä aikoina. Ylistää, rukoilla, palvonta on meidän hengellistä sodankäyntiä ja ylistys on meidän sotaaseet. Nyt on Jumalan pysyvän läsnäolon ilmestymisen aika. Meidän kansa tulee. Muuttumaan. Ja mä haluan julistaa, että meillä on seuraavat eduskuntavaalit vuonna 2023. Nyt meillä on aikaa käyttää auktoriteettia, vetää alas taivaallisesta Jumalan lupauksia, julistaa Jumalan asetuksia, niin me tullaan näkemään sitä hallintoa Suomessa, mikä on Jumalan mieluista. vanhurskasta hallintomallia meidän päättäjien kesken, meidän virkamiesten kesken. Nyt on aika valmistautua vuoteen 2023 vaaleihin 24 ja vuoteen 26, joka on seuraava iso käännekohta seurakunnan hengellisessä elämässä. Nyt meidän tulee valmistautua, tulee rukoilla, laittaa rukoushuoneet kuntoon, laittaa se palvonta-alttari joka paikkaan, omaan elämään, koteihimme, yhteisöimme, seurakuntiin, kaupunkiin kunnossa ja pitää sitä tulta yllä, eikä anna antaa sen koskaan sammoa. Ylistyksen ääni nousee, ääni kuuluu, ja se ääni, jolla voimakas auktoriteetti, se käyttää sitä hallintavaltaa, mikä se on sille antanut, sitä apostolista voimaa, näyttääkseen suuntaa, sitoakseen henkivaltoja, päästääkseen Jumalan asioita. Halleluja! Ja ihmiset tulee kerääntymään tuota ääntä kohti, kun Jumalan ääni, se soundi Suomesta, minkä Jumala on laittanut, nousee meidän sisimmästä, sitä ei suomalaiset kukaan voi vastustaa, vaan kaikki kun sen äänen kuulee, tulee valinnan paikalle, valitseeko elämän vai kuoleman, valintaan ei Jumalakaan puutu, emme siis mekään mitä ihmiset valitsee, mutta meidän tehtävä on kutsua ihmiset sen äänen, sen rakkauden, sen Jumalan valtakunnan lähelle, joka haluaa rakastaa ihmiset sisälle, O, Jumala omaani valtakuntaansa, isä haluaa rakastaa ihmiset sisään omaan valtakuntaansa. Nyt ollaan Jeesuksessa, ollaan hänen verilinjassaan, ollaan sen tulimuurin sisällä, niin yksikään vihollinen ei saa meistä otetta. Ylitetään vanhasta, mennään vanhasta uuteen, ylitetään se kynnys, mennään siitä ovesta sisään, minkä Jumala meille haluaa avata yksilöinä, yhteisönä ja Suomen siionille, että koko Eurooppa alkaa kuunnella, kun Jumalan rytmi lähtee Suomesta. Valmistaudutaan ystävät. Ei katsota luonnollista, vaan katsotaan sitä näkymätöntä, niitä lupauksia, mitä Jumala on antanut ja vedetään ne alas tänä vuonna. Tää on puheen vuosi kymmen ja Jumalan pysyvän läsnäolon vuosi. Meillä on kaikki mahdollisuudet kääntää Suomen suuntaa takas Jumalan tykö. Jumala on luvannut parantaa sen maan. Olkaa erittäin siunattuja. Ylistetään, rukoillaan, ollaan tosissaan, ollaan koko sydämisiä. Sanotaan Jumalalle, me olemme käytettävissä, mitä ikinä pyhähenki meille innottaa, meille puhuu. Jeesuksen nimessä, Amen.